Prima noapte stropită cu raze Autor Lelu Nicolae Vălăreanu Aș întrăzni să gândesc lumea Zidită din cuvinte lustruite, pătrățoase Cu ferestre care împrește întunericul Să văd înălțimea cerului tot timpul Ca într-o oglindă căzută pe gânduri La țărmul înțelegerii noastre greoaie Într-un castel pe marginea râului Să adorm pe un pat incendiat de flori Prima noapte stropită cu raze Dincolo de cortina trasă a sufletului După spectacol Lectura Maia Martin